у якій професори записували відвідування лекції та складені іспити. Треба було складати іспити з двох предметів на семестр. Я був корективним студентом упродовж двох семестрів, здавши задовільну бухгалтерію та англійську мову. Я вчився бухгалтерії та вчищав на курс англійської мови ще в Полоні і згодом в Українському вільному університеті, теж у Мюнхені. У гуртожитку нас годували і дали ліжко. На інші витрати треба було якось заробляти. Багато студентів теж були на обліку в таборах, і їм було легше деякі отримували стипендії. Однак мені коодус, комісія допомоги українському студентству, відмовила бо я не мав відповідних кваліфікацій. Таким, як я, треба було якось промишляти. У той час товари щоденного вжитку можна було купити тільки на раціонні картки. І треба було грошей. Був великий брак усяких товарів, тому існувала, як тепер називають, тіньова економіка, тобто чорний ринок. Загально прийнятою валютою вважались американські цигарки. Вони були стабільніші, ніж німецька марка. Як у кожній ринковій системі, у тіньовій теж діяла засада попиту і подачі. Наприклад, є тютюн, а нема пірців. Що ж робити? Треба десь їх купувати. А ще ж треба було такий товар доставляти, тобто перевозити з одного місця на інше. Зазвичай до кооперативів у таборах. Це було ризиковане заняття, бо американська військова поліція контролювала і відбирала товар, а якось навіть заарештувала такого доставця. Часом я наймався до такого перевізника. Два рази ходив через зелений кордон до Австрії по тій папірці до кручення цигарок. Першого разу з моїм сотенним командиром з дивізії Асеком, Спортивним і сильним. Ми йшли з Міттенвальда через Альпи до Інсбрука. Йшли вночі. Під Інсбруком Асик залишив мене в одній сім'ї відпочивати. Я, втомлений до краю, спав довго. Господиня з милості дала мені миску борщу. Під вечір приїхав Асик із товаром, і ми вирушили в дорогу. Він нічого не взяв із харчів на дорогу. Я відстав і йшов звичайною стежкою чи дорогою, де було легше йти. Коли Асик мене підганяв і нагадував, щоб я йшов лісом, я йому відповідав, що хочу, аби мене зловили прикордонники, і тоді я відпочину на їхньому постої. Папірців на плічнику важили майже 40 кілограмів. Другого разу вибралися ми з щедрим Богданом, офіцером з артилерії, який годував добре, як своїх коней при гарматах однак провадив нас безпечною дорогою від прикордонників. Ми йшли викопаною на схилі гори вузенькою доріжкою. Під кінець війни німецькі сапери в деяких місцях підірвали її вибухівкою, щоб загородити перехід альятським військам. У тих місцях треба було йти дуже обережно, щоб не послизнутися і не полетіти в прірву. Богдан нагадав нам, «Не дивіться вниз у прірву». Згодом треба було подолати гору висотою майже дві тисячі метрів, на яку ми дряпалися на чотирьох. Ще з війська я мав дуже добрі шкірані з хутром усередині рукавиці. У тій альпіністиці я загубив одну рукавицю і подумав, купити нові рукавиці коштуватиме більше, ніж я дістану за свою працю, тобто дві тисячі марок. Отже, мій бізнес Уже дефіцитний Для порівняння цін Один кілограм масла Коштував 200 марок А пакет цигарок 100 Коли ми врешті в ясному Немов у сонячний день Світлі місяця видряпались на вершечок гори Зайшли на нічліг до колиби Яку збудовано для альпіністів І закурили Мені ніколи в житті не давала цигарка Такого задоволення, як тоді з нами йшов Андрій, який за пару місяців одружувався, тож йому треба було грошей на весілля. Він утомився і трохи відстав позаду. «Богдан! А я кілька кроків за ним. Уже сходили вниз на другому боці гори, коли мене обминув Андрій, який з'їжджав сидячи, мов на санях, із задоволеним усміхом. Якби не швидка реакція Богдана, то Андрій Івана замість радіти на весіллі, оплакувала б його. Богдан угобив Андрія за ремінь наплічника і силою інерції посунувся з ним ще кільканадцять метрів. Зупинились вони над краєм прірви. Пам'ятаю, Андрій ходив під час нашої ескапади в подертих штанях. Асик і Богдан були спільники цього підприємства. Одного дня Богдан приніс у залу американські долари, було їх три банкноти по сто. Я вперше побачив так багато американських доларів, а хтось спостережливіший запитав, чому всі три банкноти мають однаковий серійний номер. Це були фальшиві гроші. Я сказав своїм працедавцям, Бог так вас покарав за експлуатацію пролетаріату. Гуртожиток розміщувався в школі на вулиці Фюріх, і був відомий як Фюріг Шулі. Крім кількох колишніх кацетників, в'язнів концтаборів, тут жили молоді студенти і студентки. Поза навчанням кипіло життя, повне спортивних змагань, романів, кохання, трагедій, зрад і ще багато чого. Я грав у волейбол, але не в студентському спортивному клубі, як студентові належало б, а в Карпатському Лещатарському клубі КЛК який вважався елітним ще з Галичиним. Їздили ми на турніри, які організувала українська спортова централя по різних таборах. Нашу залу, де було понад 20 ліжок, називали ми «Кімнатою ремісників». Хто дав таку назву – невідомо. Більшість у залі були дивізійники. До клубу ремісників приймали офіційною церемонією,